Berrizail nagusiaren tenore azurekin pantzu erigarai eta zober baso autagai. Europako auteskundeetan, Jose Boveren listan presentatuko da, arberatzeko ausapesa, Boverk Galdeginik, idikidurako autagai bezala duala esplikatuko dauku. Iparrezko alegiaren ezagultza instituzionala, mintzaldi debate gaiuntaz, usta hitzele laru matian Iparregoa Fundazioa kantolaturik, parada ere, Fundazionen obeki ezagutzeko. Eta harrakastai zigarria, ordiziako hartzain egunaren zat atzo, egururrikin hastenda idiazabal markako gaznaren sasoina, Jema Lope Artxeagarekin, haipatuko dugu. Eta e mimentoko doinean egarezin ameka gradoko temperatura diakin iguzka ikusi beharko ginukela baina atxaleunan ortsantz kraskadak eta euria ere uh, posible izanen dela gaur aro nahasia Eta lehennik aste hartdattzan Tarrnosen faltatu dendogeita sei urteko mazte gaztearen bila dahiltztela beti bere esakurgarekin atera zen, sei hornadakian eta bere burgassoak ez ikustearekin gibelera egen ranggulatu dira sakugabera itzuli zen, geoztik ez da neska horren begirik, aste harttaraatxean berian eta egunguzian atzoa izan dira miakitetan, bere etrikta eta sakelaako telefona atxeman dituzte. Artzo, Artzo Hatzaldean bilatzeko ere moa onditu dute, argangura seriosak dira, zainetarik eri baite emazte hori, berean aia dola bi urte galduzgeoz, hau ito zen 2012an errobirat nahi gabian erorieta. Treinetako langileak greba egiterat deituak. Arrazoina, sei empleguk entzendirela Euskal Herriko geltokietarik kietarik. Ondorioz TOR edo lekuko trein frango faltako dira egun. Bordaleen daia linian estira usaiako amasei treinetarik bost baizik izanen. Baiona pao hartian bat. Baiona doni banegara zerteko a normalki biliko da. Abiadona hondiko treinak ere. Gehiago jakinei balima duzie. Treinen Bada semakibat, cero sorzion, sorzion teiro tenaita amabi, bi aldiz, langilene kreba mugimendori, bi argoyseko sorziek arte pencha tuada. Udako lan bat txekatzen duzie, osteko nontan, Arratxalde berezibat antoratuada, miarritzeko elkarte netxean, hotel, jatexe, saltegi eta beste enpresa batzuetako nagusia korreko rendira, lan postu handan abat proposatua izanenda. Miarritzeko hiria, polamploa, umi, ostalarien elkarteak eta misio lokale kantoratzen dute, arratxalde hori miarritzeko elkarte netxean, petriko hausuan iragenenda, biontaik, seiak arte, sarri. Soverbasho arberazko uza pesa Europa ko utzekunetan prechainta sen Europe écologie aldiriko Serendad izan dendasun Soverbasho. Juan bon, José Bavec Galdinzatan bat nahizukela eta ere bon hemenko eta kulturari, dieta eta hemen diren galdere buruz deia zerbait egin hasuna, en particular instituzio bati buruz eta hori guziak, Uh -huh. Pentsamendo puskeatei egin ondoan, na bon deliberatu tota egi presentatzia. Delako person d'ouverture cela gandeginzatan Jose Bouvec euh utzibat da hici latabona horla or presentatzeniz, bon ez uh -huh. talde baten isenian baina han wan bon, pentsatzen ditut oleke hemengo galderetan ta poroketan bon parte hartu duala eta bon zerbait ekarzen handuala aliste hori. Eta soveran basuren utsesa oskaleriak ainit sebadu irabasteko Europa nan bat edo bi dugutatu erobikolozitaik hautatiak izain bitira behiz uh, Europan, txegurago. Bohekin segitzeko lana eta ere zenta eskolerriak uh, igoste biziki hau zabitu irabaztiko ere Europan. Eh, Erran nahi du uh, pasatu den bezala delako doktrin pahot horri buruz, eh? partikulazki presuone politikoen ibratze horiek buruz, edo katorhin krezeka biziki egin du partikulazki hizkuntzer buruz, eta... Mm -hmm. Ereko staldian diren, bon, de lako itxasho, eta problema horiek osier buruz. Eta bon, penxatzen dut, eskola erriak badila, bel ekoa ere lista hortan eta bon, dut, esau zen dutang, ausen eamitia, pentsatzen dutan gauzekin. Eta ensuen osiem espero dute, debutat urbat edo bi, dira Europe Ekologi listatik. Iboni paragire euskal prexoa Baxauriko prexondegitik Madrile aldeko prexondegit batetarat Urrundu dute, Ondarroako prexoa Bi prexosainek jozutela eta bere familiakoak arrangura zirela eria ondigi delakoan hori reiten gina hozien, atzoko berrietan hain zineko hastean jada beste prexobatek rekolpiak emantzazkon Iboni paragirek epilepsia krisiak egiten ditu eta iesa, zida edo iesa eritazuna badu, familiari dakinarazizuen, herremedio eta zaskotela untra segitzen presondegian eta orai uruntziorek oraino gehiago kezkatzen ditu, etxeratel kartiak salatzen du preso horri gertatzen zakona Espainiako gobernuak itxura gogorra erakusten dula mendekuz eta krudelkeriaz ari dela. Iparo eskalegiaren izagutza instituzionala, eskumen ekonomikoak eta lana remana kantolatzeko ere mua aukera eta beharra. Larumatuntan, usteitzen iraganen da, xola xaldi, aratxaldia, Iparregoa Fundazioa, kantolatulik, Iparregoa Fundazioa, mila behazionta laro, goita amaseian sortu zen, Euskal Herriko Langilen prestakuntza politiko eta sindikala bultzatzeko erakunde gisa, lab sindikateko kide batzuan ganik. Iparoskalegian, langilean formazio dako eta hausunarketa sozial eta ekonomikoa bultzatzeko istutu gisa antolatu da Iparegoa Fondazioko Axel Aizpiolea Bueno, asteko igual, argipen bat, hor, iparregoak e, bai eskentzen ditu formakuntza formalak, ligatezkenak, hau mm. da, ba, langilei eta sindikatuak eta ez daudenen e, zuzenduak direnak, horiek, non funolatio, formatoi txibaten izaten dira, baino bai ere, badu besteremu bat, eta dela, e, ba, bueno, e, bai ere mu sozioekonomiko, soziopolitikoan, holako e, sola saldi, itzaldi, eta baino ere bai igual formakuntza perspektiba batekin, mm. ez? Eta biskatu hortik, etorri da, e, sola honen antolatzeko asmoa. E, behin antolatuta pentsatzen genuen e, aberasgarria zela alde batetik e, Iparuzgel Herriko realitattik abiatzea. Hori baiit baino bestalde e, bestelako esperientziak eta bestelako ikuspegiak ere ekarraraztea. Or dago haindegiarena, hordago aitormengo etxea Unisaireko irakaslea atorrena hegoaldetik e, Masia ingo e egingo digo halako ipar Eukal herria momentuen honetan zeukera desberdin egon litezke, ortizkan genuen e, e, eta bueno, eta nola ez bertako eragile sozioekonomikoekin ere e, parte hartze hori bermatzeaaz. La du matara txaldian behaz, sola txaldia, usteitzeko lapur digelan, idu honta exazpia kertio, ezagutza instituzionala, lan harremanen antolatzeko eta eskumen ekonomikoan ikuspegitik aztertuko da, setasunak iparregoa punctu orga web gunean eta arku Atlantikoko ko commissionia kroita bost urte ditu ostegunetan ostir alontano lius patokutete bordalena atlantiko renegian dira europako emezio skoleko osatzen dute arku hori andalusiatik esko sireino Ignacio Diego, kantabriakoa da presidente eta horaino berak segitu berluko ondoko biurteetan eskoldeek elgerrikin lantzen dituzte proiektuak arraintza itxasgarraio ikerketa energia berrizta gerri, turisma eta beste. Sibiroko oian primatuen jaben biltzak nagusian, interesa hundia ekarri da egur poroskekin egitenan laizken berotzeko plaketeri. Gotani irabarne eta soitaren hartian egur plaketa similtzen diren iru beroga iru badira diada. Egan gabe doa, Sibiroko azako edo aizako kideek urmiletik jarraikitzen duten eksperientzia hori, eksperientzia aharua dela zion, Jean-Michel Armaniaga elkarteko buruak zelera. C'est excellent parce que ça sert de référence un petit peu localement. quoi en fait un un peu la ville, mais il y a un Et c'est un a un peu de la ville. d'après ce que je vais comprendre, la communauté des communes. donc C'est vraiment une expérience en soi. Et ce genre de concept, il faudrait le reproduire à plus grande échelle. On a des ressources Non, bah du chibouan, bah, bah, besoin, bah, bah, de, de, de, de bois qui aujourd'hui n'ont peut-être pas encore beaucoup de preneurs l'idée c'est se dire quand on fait des éclaircies en Soul, pourquoi pas le valoriser localement pour le social idée L'idée n'est de l'appelage de la ville. Auprès des adhérents aujourd'hui de Ketela, c'est dire « Voyons, si vous avez de, de, de, des éclaircies à faire, si vous avez du bois qui ne mérite pas l'appellation « border », localement C'est ça l'idée. Elgiel Kargoak, sous-trait-il, est un peu plus de temps pour le système de fournir, le système de laumilatola est Azako Sibrotarkideak, bortak zabaldu dituzte berriki sortu den Bacera Farrokoari, elkartu zindar gehiago eta administrazioniaren ganik biki entzunik edo entzunak izaiteko. Ardiak eta hartzaina, ordiziako hartzain egunaren erdian ziren atzo, besta undia izan da eta gauza frango bazen antulaturik, ogoi gerren txantulatua. Dendiak eztu du itzordua utxegin, dema lope atxeaga, ordiziako udaletxeko antabatzeilea. Ba, aurten nola oso guraldi hona indon, ez dakit olako puru bat ezaten, baina nik usteet azkeneko urtetan, baino jende gehi ibini da. Artzaileguna nahi jena da pixat, idiazabal zabal gaztaren, gazta berriaren aurkezpena, denbor berriaren aurkezpena. Hori izaten da pixat, artzaileguna hoi pixat hartuta, gero horren ingurun hartzantza, hartzaia, ardia, esnea, gure gazta Hidia Zabal gaztan ingurun, ekintzatila bat daude hor dizin, bai. Egun hortan da ofizialki hasten Hidia Zabal son markako ardigaz naren txasoinan, hori ere eguneko memento nagusibata. Fiziat, Hidia Zabal gaztaren, oi, denboraldi berriaren aurkeztena egin da pixak simbolo bezala edo egin da ba, gazta baten mosketa ez, eta mm -hmm. hoi beti egin da ba, pertsonaiz, eta egitza amatu ego betz ez famatu, eh, bueno, berezie eta aurten aukeratu izan da Ruben trincado hau sukaldari baten mirador de deulia gonostiko jate txekoa eta baindala bi urte e, Michelin izar bat eta jaso zuen eta oso sukaldari gaztea eta bueno, oso nik uste oso e, projezio honakin Eta aurten bea izan da, e, pixkat gazta berriaren, mozketa mosketa indona. Eta hoi udaletxene izan da, eta egiedak udaletxeare bete-bete taion da. Hora, hori zenatzu ordizian, eta biar elizondon, bastanen, primaderako feria, goizeko amarrontan asiko da kabala feria mekatu plazan, ardi eta marro lehiaketak dira, eta gero karriketan plantatuko dira saltsaileak, animazionia ginen dute musikari eta danzariek, eta legatzaren besta doniban elo eta ziburuko portuetan larumateta igan diuntan, irugarren apirileko legatza, Ekitaldiakari, daki merda donibaneko legatzak son markaba duela, le merlu de lignet de seizan de luz izenekoa. Egitarawan, sukaldaritzaleak eta talierak, a, a, a, ama legatzak prestatzen ikasteko, simuruko e, gotior likuaren bisita, mintzaldiak eta periko legaz, kritika gastronomiko famatuak ditu, bi egun horiek animatuko. Eta buruatzeko izbat pilota, sesta puntan, profesionaletan, franciako xabelketako finala, aratsuntan, diokatzen da miagitzeko eskola gaian, aimaralda, sabal eta nikola etxeto, loran garzia eta david, men bielen kontra, entzien partida, sorziontan.